Sonra müəllif Rəhman Allah, yəni 5-ci bölməyə keçir və bu bölmə də Əyül İslam Afdal. Hansı İslam daha, yəni əfzəldir, yəni babıdır. Və bu bölmədə də müəllif Əb Musa Əşar radiyaların hədsini gətirir ki, e, bu ki, Qalu, ya Rasulallah, Əyül İslam Afdal, qal, mən səliməl muslimunə min lisənihi və yədihi və Bu hədisdə demək olar, mətni eqtibar ilə eyni hədisi, sadəcə müəllif burada e, başlangıc verib, ayrı-ayrı başlangıc qoyub. Çünki orada e, sual soruşmamışlar Peyğəmbər s.ə.v.lə, sadəcə Peygamber s.ə.v. demiş, ancaq burada isə soruşurlar ki, hansı İslam əvvizəldir? Yəni, burada İslam deyəndə İslam birdir. Yəni, bu cür suallar gəlirsə, bu artıq İslamın İslam xislətlərindən, yəni əməllərindən, yəni söhbət gedir və soruqlar ki, Rasulullah, hansı İslamın əməli, xisləti, növü daha gözəldir və Peynir bildirir ki, o daha yaxşıdır ki, hansı ki, müsəlmanlar onun şərindən, dilinin və əlinin şərindən, yəni salamat olsun. Yəni, bu insan əgər İslama, müsəlmanlara xeyir verə bilmirsə, neynəsin? Qoysuzsun. Qoysulsun, hətta müsəlmanlar onun dil və əl şərindən, yəni qurtulsunlar.